Poáró mindent megmagyaráz. Másnap délelőtt tizenegy órakor heten gyűltünk össze az a zöld villaszalonjába. Erkő poáró a kandallón állt. Tereza Arandella heverőn ült, Charles a heverő karfájára telepedett, és átkarolta a vállát. Egy mély futelbe ült dr. Ténios. Vörös volt a szeme, kabátja ujján fekete karszalagot viselt. A kerekasztal mellett egy magas hátú széken ült a háztulajdonosa, Miss Lufson. Kisírt volt a szeme, haja pedig még a szokásosnál is ziláltabb. Dr. Donaldson poirot szemközt foglalt helyet. Kifejezéstelen volt az arca. Növekvő érdeklődéssel néztem végig az arcokon. Amióta ismerem poárót, sok hasonló jelenetnél statisztáltam. Kis társaságunkban látszólag mindenki nyugodt. Az arcokon szemtelen baszk és hányszor láttam, amint Poáró az egyik arcról letépi a maszkot, és kitűnik, ami alatta van. Egy gyilkos arca. Igen, ezek közül az emberek közül is az egyik gyilkos. De melyik? Poáró megköszörült a torkát, és megszólalt Hölgyeim és uraim, azért gyűltünk össze, hogy megvizsgáljuk Emily Arandel ez év május elsőjén bekövetkezett halálának körülményeit. Négy lehetőség van, hogy természetes halállal halt meg, hogy baleset volt a haláloka, hogy öngyilkosság történt, végezetül pedig, hogy ismert vagy ismeretlen személy kezétől érte a halál. Halál akkor nem rendelte el törvényszéki halott szemlét, a halált ugyanis természetes okoknak tulajdonították, és ilyen értelmű halotti bizonyítványt állított ki dr. Granninger is. Olyan esetekben, amikor a temetés után merül fölgyanú, a szokásos eljárás a holttest kihantolása. Bizonyos okokból nem javasoltam ezt az eljárást. Legfőbb okom, hogy ügyfelem nem óhajtotta volna. – Ügyfele? – szakította félbe poáró előadását dr. Donaldson. – Ügyfelem, Emily Arandel kisasszony – fordult feléje Poáró. Az ő megbízásából foglalkozom az ügyjel, neki pedig mindennél fontosabb volt, hogy elkerüljük a botrányt. Poáró ezek után beszámolt a levéről, majd elővette és felolvasta. Elmeséltem, mit végzett Market Basingbe, és hogyan fedezte fel a baleset előidézésének körülményeit. Ezek után egy pillanatig hallgatott, majd ismét megköszörülte a torkát, és így folytatta. Most pedig legjobb tudomásom szerint rekonstruálom az esetet. Először is azt kell felidéznünk, hogyan gondolkodott a kisasszony. Baleset érte. Leesett a lépcsőn. Az esés a jelek szerint a kutya labdájának volt tulajdonítható. Ő azonban tudja, hogy nem így történt. Fekszik az ágyban, éles eszével végig gondolja esésének körülményeit, és határozott következtetésre jut. Valaki szándékosan idézte elő a balesetet. Valószínűleg gyilkos szándékkal. Ezek után igyekszik eldönteni, ki lehet az. A házban hét személy tartózkodott. Négy vendég, a nő és a két cseléd. A hét közül egy semmiképpen sem gyanúsítható, hiszen a Randel kisasszony halálából semmi nemű előnye nem származna. A két cselédet se fogja gyanúba, mind a ketten évek óta állnak a szolgálatába, és tudja, hogy szívből ragaszkodnak hozzá. Négy személy maradt tehát, hárman vérségi, egy házassági kapcsolat révén a családtagja. A négy személy mindegyikének, háromnak közvetlenül, egynek közvetve előnt jelentene a Randel kisasszony halála. Ügyfelem nehéz helyzetben van. A családi kapcsolat mindennél fontosabb a számára. Nem szeretnék kiteregetni a családi szennyest. Másrészt viszont a gyilkossági kísérlet tényét nem hajlandó jámbor türelemmel fogadni. Elhatározásra jut és levelet ír nekem. Majd további lépést tesz. Ez utóbbi lépésének véleményem szerint kettős indítéka volt. Egyfelől a rokonai iránti harag, külön-külön mindegyiküket gyanúba fogta, és eltökélt szándéka volt alaposan megeckésztetni őket. A második és észszerűbb indíték. Ügyfelem védekezni akart, és rájött, hogy ennek mi a leghatásosabb módja. Mint tudják, írt ügyvédjének, Mr. Parvissnak, és utasította készítsen számára új végrendeletet, amelynek kedvezményezetje a házban tartózkodók közül az egyetlen, akinek ügyfelem meggyőződése szerint nem lehetett része a baleset előidézésében. A hozzám levél, valamint Emily Arandell kisasszony további cselekedetei alapján bizonyos vagyok benne, hogy a négy személy iránti határozatlan gyanúja egy személy iránti határozott gyanyúra korlátozódott. A levél hangjából világosan kitetszik, hogy Arandell kisasszony a dolgot minden áron titokba akarta tartani, mert úgy érezte a családbecsülete becsülete forog kockán. Ha belehelyezkedem ügyfelem Viktória kori gondolkodásába, azt kell hinnem, hogy a gyanú olyan személyre irányult, aki az ő nevét viseli, méghozzá valószínűleg férfira. Ha Mrs. miziszténioszra gyanakszik, beérte volna azzal, hogy gondoskodik önbiztonságáról. de itt nem került volna előtérbe a családbecsülete. Hasonlóképpen gondolkodhatott volna Tereza Arandel esetében, aki végtire is nő, és nem viszi tovább a családnevet. Más a helyzet azonban Charles Arandel esetében, aki az Arandel név tovább élésének egyetlen záloga. És Charles esetében ügyfelemnek nyilvánvaló okai voltak. Először is nem voltak illúziói charles kapcsolatban, aki egyszer már veszélybe sodorta a család hírnevét. Vagyis ügyfelem tudta róla, hogy elkövetett már törvénybe ütköző cselekedetet. Csekket hamisított. A kisebb bűntől pedig egyenes út vezet a nagyokhoz. Azon kívül, alig két nappal a baleset előtt elgondolkodtató beszélgetést folytatott Charles-szal. Unoka pénzt kért, ügyfelem megtagadta a kérést, amire Charles, igaz könnyedén, megjegyezte, hogy nagy a legjobb úton halad ahhoz, hogy egy szép napon úgymond kinyírják. Ügyfelem erre azt válaszolta, hogy tud magára vigyázni. Amire unoka se így felelt. Ne légy ebben olyan biztos. És két nap múlva bekövetkezik a csak nem végzetes baleset. Arandel kisasszony napokig fekszik, és közben töpreng. Nem csoda, ha arra következtetésre jut, hogy Charles Arandel tört az életére. Ügyfelem nagy felindultságában levelet ír nekem. Majd ír az ügyvédnek. A következő kedden, április 24-én Mr. Parvis elhozza az új végrendeletet, és Arandel kisasszony aláírja. A következő hétvégén lejön Charles és Teresa Arandel, és Arandel kisasszony megteszi a biztonsága érdekébe szükséges lépéseket. Elmondja Charlesnak, hogy új végrendeletet készített, mi több, meg is mutatja. Véleményem szerint ez egyértelmű. Arandel kisasszony félreérthetetlenül közdi a leendő gyilkossal, hogy a gyilkosságból semmi haszna se lenne. Valószínűleg azt gondolta, hogy Csász továbbadja az értesülést a hugának. Csász azonban nem tette. Vajon miért? Alig, hanem azért, mert bűntudatot érzett. Úgy érezte ő az oka, hogy ez az új végrendelet készült. Na de miért érzett büntudatot? Mert csak ugyan ő követte el a gyilkossági kísérletet vagy mert elcsent egy kisebb pénzösszeget. Hallgatásának a komoly bűn épp úgy oka lehetett, mint a jelentéktelen lopás. De hallgatott, és remélte, hogy nagy megenyhül, és megváltoztatja végakaratát. Ezek után meg kellett állapítanom, vajon helytálló volt-e Emily Arandel kisasszony gyanúja. Akárcsak ő, én is arra a következtetésre jutottam, hogy a gyanú szűk körre korlátozódik. Pontosanban hét személyre. Ezek Charles és Tereza Arandel, doktor és Mrs. Tenius, a két cseléd, valamint Miss Loveson. Egy nyolcadik szemét is számításba kellett venni. Nevezetesen Donaldson doktort, aki aznap este itt vacsorázott, de én erről csak később értesültem. Az imént felsorolt hét szemét két kategóriába soroltam. Hat közülük kisebb-nagyobb hasznot húz Arandel kisasszony halálából, ezek közül tehát bármelyik puszta nyereségvágyból törhetett Arandel kisasszony életére. A második kategóriában mindössze egy személy tartozik, Miss Lufson. Ő nem nyert volna semmit Arandel kisasszony halálával, ám a baleset következtében később egyedül ő egyszer tekintélyes hazóra. Vagyis, ha Miss Lufson rendezte az állítólagos balesetet, én soha olyasmit nem csináltam, szakította félbe povárolt Miss Lufson. – Szégyen gyalázat, itt áll és ilyeneket mond. – Egy kis türelmet kérek, madmazel. Nagyon kérem, ne szakítson félbe. Miss Lapson sértődötten felvetette fejét. – De igenis tiltakozom, szégyen gyalázat, csak annyit mondhatok. Poáró zavartalanul folytatta. – Mint mondom, ha Miss Lapson rendezte a balesetet, neki merőben más oka volt rá. Azaz úgy ügyeskedett, hogy Arandel kisasszony természetszerűleg a rokonait fogja a gyanúba, és ezáltal esetleg kitagadja őket. Figyelembe kellett vennem ezt a lehetőséget is, és amikor a mellette vagy ellene szóló bizonyítékokat kerestem, egy igen jelentőség teljes tényre bukkanta. Ha Miss Lufson azt akarta volna, hogy Arandel kisasszony a rokonait gyanúsítja, minden igyekezetével azon lett volna, hogy ügyfelem megtudja, Bob a kutya kimaradt éjszakára. Miszlávszon azonban mindent elkövetett, hogy Arandel kisasszony ne értesüljön erről. Ezért tehát arra a következtetésre jutottam, hogy Miszlávszon ártatlan. Szívből remélem, vágta oda Miszlávszon. A következőkben Arandel kisasszony halálának problémáját vettem fontolóra. Ha valaki ellen sikertelen gyilkossági kísérletet követnek el, ezt rendszerint újabb kísérlet követi teljesnek tartottam, hogy Arandel kisasszony két héttel a baleset után meghalt. Vizsgálatba fogtam. Dr. Greninger természetesnek tartotta páciense halálát. Ez kérdésesítette elméletem helyességét. Az Arandel kisasszony megbetegedését megelőző este eseményeinek vizsgálata során azonban igen jelentős tény került a birtokomba. Julia Trape kisasszony megemlítette, hogy Arandel kisasszony feje körül fényudvar jelent meg. Testvére is megerősítette ezt az állítást. Lehetséges persze, hogy mindez csupán regényes képzeletük terméke, de nem hiszem, hogy ilyesmi maguktól az eszükbe jutott volna. Amikor kikérdeztem Miss tőle is érdekes információ birtokába jutottam. Elmesélte, hogy Arandel kisasszony szájából foszforeszkáló szalagerett és foszforeszkáló párába vonta a fejét. A jelenséget ugyan a különböző szemtanúk kisé eltérően írták le, ez azonban a tényen nem változtat. Ha lefejtjük az esetről a spiritista sallangokat, a következő tény áll rendelkezésünkre. A szóban forgó estén a kisasszony lehelete foszforeszkált. Dr. Donaldson megmoczant. Látom, Pedzi is már, viccentett feléje poáró. Nincs sok foszforeszkáló anyag. Már az első és legközönségesebb ilyen anyagban megtaláltam, amit kerestem. Felolvasok önöknek egy rövid kerészletet a foszformérkezéssel foglalkozó cikkből. A foszformérkezésbe szenvedő személy még nem érzi a tüneteket, de lélegzete már foszforeszkál. Ezt látták Miss Lufson és a tripp kisasszonyok a sötétben. Arandel kisasszony foszforeszkáló leheletét. Ez volt a foszforeszkáló dicsvény. De olvasom tovább. Amikor a sárgaság fellép, a szervezet már nem csupán a foszfor mérgező hatását szenvedi, hanem mindazon tüneteket, amelyek epe elégtelenség esetén jelentkeznek, és a mérgezésnek ebben a szakaszában nincs jelentékeny különbség a foszfor mérgezés és bizonyos májbetegségek, például sárgasággal járó heveny májgyűlletás között. Látják, micsoda okos ter volt ez? Aranda kisasszony évek óta szenvedett májbántalmakban. A foszformérgezés tüneteit mindenki a betegség heveny rohamainak tulajdonította. Nincsen benne semmi új, semmi ijesztő. A terv nagyon ügyes volt. Foszforhoz nem nehéz hozzájutni. Ott a foszforos gyufa, ott a rovarírtó, és igen kis mennyiségben már halálos. Voilà, Természetesen az orvos is megtévezték a tünetek. Annál is inkább, mert nincs szagló érzéke, már pedig a foszformérgezésnek jellegzetes tünete a lehelet foghagym Az orvos nem gyanakszik. Miért is gyanakodna? A beteg halálát nem kísértik gyanús körülmények, amelynek alapján gyanút foghatott volna. Ilyen nem is jutott a tudomására. De az sem lehetetlen, hogyha halról egyszerűen spiritiszta zadvaságnak tekinti, és nem tulajdonít neki jelentőséget. Ezek után bizonyos voltam abban, hogy gyilkosság történt. De ki a gyilkos? A cselédek nem, az ő mentalitásuk kizárja az eféle bűncselekmény. Miszlávson sem, hiszen alig ha volna foszforeszkáló ektoplazmáról, ha valami köze van a tethez. Kiküszöböltem csász Arandelt is, mert látta a végrendeletet, és tudta, hogy semmit sem nyerhet nagyénye halálából. Maradt tehát a huga, Tereza, dr. Ténios. Mrs. Ténios, valamint dr. Donaldson, akiről megtudtam, hogy a baleset itt vacsorázott. Ezen a ponton még jóformán semmi egyébhez nem folyamodhattam eligazításért, mint a bűncselekmény lélektanához. Szeműsre vettem a két bűncselekményt. Körvonalaiban igen hasonlatosak. Mind a kettő egyszerű. Ravaszul tervelték ki, és ügyesen hajtották végre. Ehhez kell bizonyos ismeretanyag, de nem sok. A mérgezésről könnyen meg lehetett tudni mindent, és magát az anyagot, mint mondtam, nem nehéz megszerezni. Először a két férfit vettem vizsgálat alá. Mind a kettő orvos, mind a kettő eszes ember. Bármelyiküknek eszébe juthatott a foszfor alkalmazhatósága a jelen esetben. Csak hogy a kutya labdájának esete nem vallott férfi gondolkodásra. A gondolat alig, hanem női agyban fogad. Lehetett vajon a tettes Tereza Arandel? Vannak adottságai, amelynek alkalmassá tehetik a bűncselekmény elkövetésére? Merész, gátlástalan, önző. Mindig mindent megkapott, amire vágyott. Csak hogy most pénzabarba került, holott igen sok pénzre volna szüksége, mind a maga, mind a szerelmese céljára. A magatartása is arra vallott. Tudja, hogy a nagy gyilkosság áldozata lett. Figyelemre méltó kis szóváltás folyt közte is a bátyja között. Az a gondolatom támad, hogy kölcsönösen egymás gyanúsítják a bűncselekménnyel. Charles azon igyekezett, hogy azt mondassa Terezával, tudott az új végrendeletről. Miért? Mert ha tudott róla, nyilván nem gyanúsítható a gyilkossággal. Tereza viszont láthatólag nem hitte el a bátyjának, hogy nagynényük megmutatta neki az új végrendeletet. Ügyetlen kísérletnek tartotta az állítását arra, hogy elhárítsa magáról a gyanút. Felmerült még egy jelentőség teljes dolog. Charles monakodott kiejteni az arzén szót. Később meg is tudtam, hogy hosszan kérdezgette az öreg kertészt holmi gyomírtó mérkedő tulajdonságairól. Nem volt nehéz kitalálni, mi jár az eszébe. Gondoltam rá, szólalt meg Charles, de végül is nem volt meg hozzá a kurázsim. Pontosan, Bólintott Poáró. Lélektani alkata nem teszi alkalmassá nagyobb bűncselekmények elkövetésére. Lopni, hamisítani, Igen, az a legkönnyebb. De ölni, azt már nem. Ahhoz másfajta lelki alkat kell. Megszállottság. Tereze Arandel, folytatta előadását Poáró, véleményem szerint kellő lelki erővel bír egy terv megvalósításához. Nála azonban egyéb tényezőköt kellett figyelembe vennem. Soha nem érte kudarc, minden vágya teljesült. Érte a maga önző teljes életét. Ez a fajta személyiség nem öl. Legfejebb hirtelen felindulásban. És mégis. Szinte bizonyos voltam benne, hogy a gyomírtót a dobozból Tereza Arandel vitte. el. Elmondom az igazat, szólalt meg hirtelen Tereza. Gondoltam rá. Ki is vettem egy jó adag gyomírtót abból a dobozból lent a meleg házban, de nem tudtam megtenni. Úgy szeretek élni, nem tudnám elvenni az életet senkitől. Lehet, hogy rossz vagyok, önző vagyok, Te képtelen volnék megölni egy élő, lélegző emberi lényt. Így van, bólintott poháró. Madmazel, nem olyan rossz, amilyennek ennek mondja magát. Csak fiatal és gátlástalan. Most nem maradt tehát más, csak Mrs. Teniusz. Amint megláttam, észrevettem, hogy fél. Látta, hogy rájöttem, és azonnal idekezett ebből tőkét kovácsolni. Meggyőzően alakította azt az asszonyt, aki félti a férjét. Hamarosan azonban taktikát változtatott. Ügyesen csinálta, de engem nem tévesztett meg. Egy asszony vagy félti a férjét, vagy fél tőle. A kettő együtt nem megy. Missis Ténios az utóbbi szerep mellett döntött, és jól is játszotta, amikor például kijött hozzám a szállod a haljába, és úgy tett, mintha bizalmasan közölni akarna velem valamit. Amikor a férje követte, mint ahogy Mrs. Ténios számította, úgy tett, mintha előtte nem akarna beszélni. Nyomban láttam, hogy nem fél a férjétől, hanem utája. És összegezve minden, rögtön tudtam, hogy itt van pontosan az a fajta jellem, amilyet keresek. Elégedetlen, csalódott asszony. Nem volt szép lány, unalmas életet élt. Nem volt hatással azokra a férfiakra, akiket szeretett volna meghódítani, még végül attól féltébe, hogy maradt, marad, hozzáment valakihez, akit nem szeretett. Kénytelen volt Szmírnába élni, ahol száműzetnek érezte magát, távol mindattól, amit értékesnek tartott. Azután megszülettek a gyermekei, és szenvedélyes szeretettel vette körül őket. A férje rajongott érte, ő azonban egyre kevésbé állhatta. A férfi tőzsdei spekulációba bocsátkozott, és elvesztette a felesége pénzét, amitől azt még jobban meggyűlölte. Szürke életébe csak egy fénypont világított. A reménység, hogy Emily nénje meghal. Akkor lesz pénze, a maga úrra lehet, kívánsága szerint taníthatja a gyermekeit. Márpedig Mrs. Thénia számára a tudás sokat jelentett. Végtére is egyetemi tanárnak volt a lánya. Lehetséges, hogy a bűncselekmény gondolata már régebben megfogant az elméjébe, amikor még nem is voltak Angliában. Voltak bizonyos kémiai ismeretei. Annak idején sokat segített az édesapjának a laboratóriumba. Ismerte a Randall kisasszony betegségének természetét, és tudta, hogy a foszfor kiválóan megfelel céljainak. Amikor azonban eljött zöld villába, egyszerűbb módszer kínálkozott. A kutya labdája adta az ötletet. Egy szál alatt vagy zsineget kell csak kifeszíteni a lépcső fölött. Egyszerű és mégis körmönfont ötlet. Női agyra volt. Legott neki is látotta megvalós hitásnak, ám terve dugába dőlt. Valószínűleg nem sejtette, hogy Arandel kisasszony tisztába volt a baleset valódi okával. Az idős hölgy pedig császt, csazusította a merénylettel. Bella iránt nem változott a magatartása. És ekkor ez a zárkózott boldogtalan becsvágyó nő némán és eltökélten neki látott, hogy megvalósítsa eredeti tervét. A méreg elhelyezésére igen alkalmasnak bizonyult az a májkapszula, amelyet arandel kisasszony étkezések után szokott bevenni. Gyerekjáték volt kinyitni egy kapszulát, eredeti tartalmát eltávolítani és megtölteni foszforral. A kapszulát ezután visszatette a többi közé. Arandel kisasszony előbb-utóbb lenyeli. Méregre nem fognak gyanakodni, és ha minden valószínűség ellenére, mégis az eszébe ötlik valakinek ilyesmi, Bella addigra már réges-régen messze jár Arkett Ám azért mégis végrehajtott egy jó intézkedést. A gyógyszertárban kétszeres adag klorárhidrátot vásárolt, a receptre odahamisította a férje aláírását. Nincsenek kétségeim a felől, hogy ez mire szolgált, legyen kéznél, ha balül valami. Mint mondtam, első pillanatra láttam, hogy Mrs. Ténios az, akit keresek, de semmiféle bizonyíték nem volt a kezemben. Igen, óvatosan kellett folytatnom a nyomozást. Ha Mrs. Ténios megsejti, hogy őt gyanúsítom, lehetséges, hogy nem diad vissza egy újabb bűncselekménytől. Mitől? Tartottam tőle, hogy az újabb bűncselekmény gondolata már megszületett benne. Életének egyetlen célja az volt, hogy megszabaduljon a férjétől. Az elkövetett gyilkosság keserű csalódást hozott. A pénz, az állított pénz Mislafsson ölébe potyant. Nagy csapás volt, de Missis Témyosz hamarosan magához tért. Igen, értelmesen látott munkához. Elhatározta, hogy megdolgozza Miss lelki lelkiismeretét, amely, gyanítom, már addig is kényelmetlen perceket okozott a gazdájának. Mislafsson hirtelen felzokogott, előkapta a zsebkendőjét és belesírt. Rettenetes volt zokogta. Gonosz voltam, nagyon gonosz. Annyira furdalt a kíváncsisága végrendelet miatt, mármint, hogy arandel kisasszony miért készítette újra. És egyik nap, amikor szegény pihent, sikerült kinyitnom az íróasztal fiókját, és akkor megtudtam, hogy mindent rám hagy. Arról persze nem is álmodtam, hogy ennyi lesz. Azt gondoltam talán egy-kétezer font. De hát, mondtam magamban, miért is nem? végtére a vérrokonai jóformán feléjesen néztek. hanem aztán, amikor szegénykém olyan nagyon rosszul lett, kérte a végrendeletet. Éreztem, tudtam, hogy meg akarja semmisíteni. És akkor követtem el azt a nagy-nagy gonosságot. Azt mondtam neki, hogy már visszaküldtem te Parvisnek, mert hiszen szegényke annyira feledékeny volt. Sosem emlékezett rá, hová tette a dolgai, És elhitte. Majd írjak Mr. Párvisznek, azt mondta, hogy hozza vissza. Meg is ígértem, hogy írok. Jaj, jaj, istenké. És aztán egyre rosszabbul lett, és már nem gondolt semmire. És aztán meghalt. És amikor felolvasták a végrendeletet, ott volt az a rengeteg pénz. Szörnyen érezte magam. 375 ezer font. Álmomba se jutott eszembe, hogy ilyen rengeteg különben igazán nem csináltam volna. Úgy éreztem, mintha elsikasztottam volna a pénzt, és nem tudtam, mit évő legyek. A minap, amikor Bella átjött hozzám, azt mondtam neki, hogy megkapja a felét. Úgy éreztem, akkor megint boldog leszek. Látják? kérdezte poáró. Mizziszténios már-már elérte a célját. Ezért húzottkodott attól, hogy megtámadja a végrendeletet. Megvoltak a tervei, és a világért sem akarta magára haragítani Miszlávszont. Természetesen úgy tett, mintha alávetni magát a férje kívánságának, de nem tudta leplezni való érzelmeit. Célja kettős volt, megszabadulni Doktor Téniosztól, természetesen úgy, hogy egyedeket megtartja, és megszerezni a pénzt. Akkor teljesült volna a vágya, kényelmes, gontalan életet élni a gyermekeivel Angliában. Idővel már nem tudta leplezni a férje iránti utálatát. Mi több? Nem is igyekezett leplezni. Szegény ember persze elkeseredett, kétségbe esett, nem értette a felesége viselkedését, pedig igen logikus volt. Mrs. Ténios a rettegő feleség szerepét játszotta. a pedig én gyanút fogok, már pedig ettől joggal tarthatott, megpróbálja elhitetni velem, hogy a férje követte el a gyilkosságot és bármelyik percben bekövetkezhetett egy második gyilkosság, amelyet meggyőződésem szerint már régen tervezett. Tudtam, hogy halálos a klorál van a birtokába. Attól tartottam, igyekszik majd azt a látszatot kelteni, hogy a férje a tette miatt illán ismeret fordalásba öngyilkosságot követett el. És még akkor sem volt bizonyítékom ellene. Már-már feladtam a reményt, amikor Miss Lufson elmesélte, hogy húsfét hétfő éjszaka meglátta Tereza Arandelt, amint a lépcsőn érdelt. Hamarosan rájöttem, hogy Miss Lufson nem láthatta tisztán Terezát, ahol semmi esetre sem, hogy az arcvonásait felismerje. És mégis tökéletesen biztos volt a dolgába, mert meglátott egy melltűt, és rajta Tereza kezdőbetű. T a. Kérésemre Tereza Arandel megmutatta a szóbaforgó tűt. Ugyanakkor kereken tagadta, hogy a mondott időbe ott lett volna a lépcsőn. Először azt hittem, valaki kölcsön vette a tűt. Amikor azonban a tükörbe megpillantottam, nyomba tisztáva voltam a valósággal. Miss Lovezon az éjszaka közepén egy halványan megvilágított alakot látott, és a fény megvillant a TA kezdőbetűkön. Erről jutott arra a következtetésre, hogy a térdelő alak Tereza volt. Csak hogy. Ha a tükörben a T-A kezdőbetűket látta, a valóságos monogram A-T, hiszen a tükör fordítva mutatja a betüket. Mrs. Ténios édesanyja Arabella Arandel volt. A Bella név nem más, mint Arabella rövidítése. A-T, vagyis Arabella Ténios. Nincsen benne semmi különös, hogy Mrs. Téniosnak is van egy hasonló melltűje. Karácsonykor még újdonság volt a tű. Tavaszra már mindenki ilyet hordott. És volt alkalma megfigyelni, hogy Mrs. Ténia szívesen utánozta az unoka testvére öltözködését, már amennyire korlátozott anyagi eszközeitől telt. Az esetet bizonyítottnak láttam. De mit tegyek? Szerezzek belügyminisztériumi engedét a holtest kihantolására. Bebizonyíthatnám, hogy Arandel kisasszony mérgezés áldozata lett, bár efelől volt egy kis kétségem. A halottat már két hónapja eltemették, és tudomásom szerint előfordultak foszformérgezéses esetek, ahol a boncolás nem tudta teljes bizonyossággal kimutatni a mérgezésre utaló jeleket. És még, ha ez esetben sikerülne is, vajon hogyan tudom bebizonyítani, hogy Mrs. Téniosnak foszfor volt a birtokában? Nehezem, vagy sehogy, hiszen minden bizonyja külföldön tett rá szert. Ekkor azonban Mrs. Ténios döntő lépésre szánta magát. Elhagyta férjét és Miss Lufsonhoz folyamodott segítségét. Ugyanakkor félre ismerhetetlenül a férjét vádolta gyilkossággal. Úgy éreztem, ha nem teszek semmit, dr. Thénios lesz a következő áldozat. Elszigeteltem kettejüket egymástól azzal az ürügygel, hogy az asszony biztonsága ezt kívánja. Ez ellen alig voltak éppen Dr. Ténios biztonságát tartottam szem előtt. És akkor. akkor. Poharó elhallgatott. Igen, sápat volt az arca. Ez azonban csak egy átmeneti megoldás volt. Biztosítanom kellett azt is, hogy a gyilkos többet ne is gyilkolhasson. Gondoskodnom kellett az ártatlanok védelméről. Leírtam tehát, hogyan rekostruáltam az ügyet, és az iratot átadtam Mrs. Téniosnak. Csend támadt a szobába. Ó, Istenem!-jáltott fel Dr. Ténios. Hát ezért tölte meg magát? Nem így a legjobb kérdezte Halkan Poáró. Ő így gondolta a gyerekek miatt. Dr. Ténios kezébe temette arcát. Poáró odalépett hozzá és a vállára tette a kezét. Így kellett lennie. Nem történhetett másképp. Sorra jött volna a többi halál. Először az öné, azután majdnem biztosan a miszlávszoné. Nem lett volna megállás. Azt akarta, szólalt megreszkető hangon Ténios. Egyik este azt akarta, hogy vegyek be altatót. Volt valami az arcában. Eldobtam a tablettákat. Akkor ötlött fel bennem, hogy megbomlott az agya. Maradjon meg ebben a hitében. Részben igaz is. A szó jogi értelmében azonban nem. Tisztában volt cselekedete is újjával. Sokkal külön volt nálam, sohajtott az. Nem voltam méltó hozzá. Sajátos hír egy asszonynak, aki bevallotta, hogy gyilkolt.